Eh karibu katika e, shule ya Biblia leo tarehe Sita Agosti mwaka na ishirini e, kama tulivyosomea mlango wa mbili wa kitabu cha Manzo na mtakumbuka kwamba kitabu cha Manzo kina mlango 50 tulisema tutakaa kwa muda wiki kama mwaka moja hivi e, tumesomewa jumla ya mistari Ishirini e, na tunaanza sasa kukutana na na na habari za Ibrahimu. Ibrahimu ni mtu maarufu sana katika Biblia, tunamuita baba wa imani. Utaona kwa nini anaitwa baba wa imani. Actually, jina la baba wa imani tunaliona lianza kutokeza leo. Lakini tunamuona ni kwamba ni mtu aliyekuwa amemwabata Mungu katika kuamini kwake. Eh. Kwa hiyo e. huku nyuma tulikuwa na kinanuhu mmoja fulani, tunaona Nuhu na kabla ya hapo tuliona kina Adam na vizazi vilivyofuata baada ya hapo kina Kaini na Abili walivyowmoja eh, wa, alivomoa eh, Kaini alivomoa eh, Abili nduguye kwa sababu mmoja alikuwa mwema mwingine alikuwa mwovu ni kwa hiyo sasa nafikiri kwa muda kama wami, wiki eh, kumi hivi tutakuwa tunasoma habari za Ibrahimu mpaka kwenye mlango wa hivi eto tunasoma habari nyingi kuhusu Ibrahim. Japo tutakuwa tunatoka tunaona pia kwenye mwanzo wa 17 kuna Ruth na nini. Lakini Ibrahim yuko humo pia. Kwa hiyo eh, habari tunaiona. Lakini naomba kwanza nianze kwa kusahisha yale yaliyoandikwa katika Biblia ya Kiswahili. Biblia ya Kiswahili na maneno na vitu vingi lakini na sio kusema kwamba tunafisha sema sio Biblia hii ya Kiswahili pekee yake Biblia zote zilizo kutokea katika E, katika vyanzo ambavyo sio vile vilivyotoka kwa Kristo mwenyewe eh inaitwa Texas receptus eh vyote vime vilichakatuliwa kwa makusudi eh eh anapoitafuta roho yako na roho yango anatafuta pia na neno la Mungu kwa sababu so hapo nipo ambapo pana uzima kwa hiyo uwezo wa kupata Biblia iliyo haribika kabisa iliongezwa maneno ya mwanadamu ni mkubwa moja wapo ni Biblia ya Kiswahili kwa hiyo mfano tunaona kwa wa kwanza tu mwanango wa 12 Biblia nasema kwa King James nisaishe na tutakapo kuanzia kuhubiri. Anasema anasema <coughs> now the, the lord had said unto Abraham. Pale kwa Kiswahili anasema Bwana akamwambia Ibrahimu kana kwamba ndo anakutana naye kwa mara ya kwanza. Lakini Biblia ya Kiingereza iko wazi inasema alikuwa misha nena na Ibrahimu kabla had talked had said to Abraham hatu Abraham kwa maana kwamba mlango wa mbili sipo Ibrahimu anakutana na Mungu Hii kwa ni kama sasa ndipo anaanza kuchukua hatua lakini kabla kwa sababu ukiona eme turudi nyuma mlangu hata wa 11 tu wenyewe eh okay. Mlangu wa 11 juu kidogo unao anasema mstari ule wa wa wa, wa na 31 anasema mlangu wa 11 ukataka kujua kwamba hii habari ya kuanzia hapa kwenye mlango wa 12 na tutakoje kuona kwa, kwa nini eh tofauti hii inaleta maana ambayo maana ya kiroho tena ambayo ni tofauti anasema msao wa msao moja e, mlango wa, moja, wa moja anasema Tera tena ndo baba yake Ibrahimu mtu wa kumi baada ya Nuhu eh Tera akamtoa Abraham mwanawe na Rutu mwana wa Harani eh mwana wa mwanawe na Sarai mkewe mkewe wa Ibrahimu mwanawe, mwanawe wakatoka wote katika uhuru ya wakalalaya waende ene inchi ya kanani. Unaona kwamba hii safari ishaanza nyuma. Mm -hmm. Eh. Hey, hii safari ilianza nyuma. Sasa unapokuja kukuta nayo mrango wa 12, eh hey, Biblia King James inasema alishanena naye. Ila anaye tendo ni mwingine tuona. Sasa hoja ya kwanza ni ni hoja ni angalia ile hoja kama imeshayiandaa. Nipe dakika moja niangalie ni kwanza nilipoika wapo kwanza. Okay, hoja ya kwanza Tunayoona sasa ni ni Ibrahimu kwenye mwanzo wa 12 anaanza kuambatana na Mungu lakini alishaongea na Mungu kabla alishakutana na Mungu kabla na walishaanza kutoka kwenye nchi ya Uru ya Ukaridayo wakaja wakatulia sehemu inaitwa Haran hawakufika huko walikuwa lakini walikuwa njiani kwenda Kanani eh kwa hiyo tutaona kwamba Mungu alishaongea na Ibrahimu. Sasa hoja kwanza ni Hoja ya kwanza ni tabia ya Ibrahimu na mimi na wewe. Turengasema kukawia Harani Hoja ya kwanza ni tabia ya kukawia njiani. Yaani uko njiani unaenda unakoenda, uko kwenye njia ya wakovu lakini hufiki. Kukui unadumaa. Maisha yetu ya Kikristo Wito wa Kristo ni mkubwa anasema ni kwangu ninyi nyote wote mnasumbuka na kulemewa na mizigo lakini wa Kristo wanafika kwa Kristo unakuta wako njiani wanatulia harani kwa hiyo tu hoja ya kwanza ni kukawia njiani au kitaka kukawia njiani harani sehemu ya katikati hujafika unakoenda unakawia unatulia pale pale huendi mbele hem tu kwa hiyo turudi nyuma kidogo tu, tusome mstari ule wa, wa 30 na moja, wa mrango wa 10 na moja. tusome ipana nasoma hivi Tera akamtwaa Abraham mwanawe na Rutu mwana wa Harani. Ma, rutu mwana wa Harani, mwana wa mwanawe na Salai Mkwewe mke wa Abraham mwanawe, wakatoka wote katika uru ya Ukaridayo Waene nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Safari hayendi araka wakatulia harani lakini uito ulikuwa ni wapi Wito ulikuwa ni kwenda kanani eh msalimu 30 anasema siku za tera zilikuwa miaka mbili na na mitano tera akafa katika harani huyu tera hakufika alipokuwa anaelekea huyu tera hakufika ye haku hii safari yake haikwenda haikumpeleka mbali aliishia eh, harani na kitu kinacho fanya hii safari isiendelee waishie njiani waishie harani ni hiki hapa ambacho tukiangalia ndoma unajua hakuna neno kwenye biblia linalowekwa kama hadithi Mungu analiweka kwa makusudi litujenge litufundishe litutengeneze eh anatupa taswira ya Ibrahimu ana ana itwa. tusome mstari wa kwanza wa mwanango wa 12 nasema e, na niusome niusome katika King James katika maana katika mkutaza wa King James Bwana alikuwa amemwambia Ibrahimu kwa soo ni jambo lishatokea tangia nyuma na safari shaanze toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende katika nchi kuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako na nawe uwe baraka. Ikitureshia e, okay, hapa. Misal, waona <coughs> katika hoja Unaona kwamba tayari kuna wito kuna makusudi ya Mungu katika maisha ya mtu huyu mmoja. Ila tunaona katika yale maisha ya mtu mmoja ambaye ni Ibrahimu na Mungu alikuwa anasema sio kwamba anamtafuta tu Ibrahimu. Tunayoona kwamba Mungu pia huwa hana tabia ya kuanzisha vitu katika wingi wake. Eh kuona kwamba Mungu anamtafuta mtu mmoja ili kusudi awe chachu kwa wengine. Mungu sio Mungu wa demokrasia kwamba sasa nataka wa, wote mnasemaje wote tukubaliane hapana. Anasema ngoja mtafutie mtu mmoja huyo ndiye atanisikiliza. Akamtafuta Ibrahimu wala hakumtaka Tera baba yake. Lakini tunaona sasa kosa la Ibrahimu unajua sasa mbote tunaanza na makosa. Ni biblia, biblia ni kutuonya makosa hayo. Na kwa vile sio sisi, acha ni Ibrahimu. Bashini ni ni nice kuisikia, lakini tujifunze kwa sababu tuje tukawa tukawa kama Ibrahimu. Kosa la Ibrahimu, kwanza tutaona kwamba hem tu tusome mstari wa 4, tuone mambo yanavyo yanavyokuja pale. Mstari wa 4, watatu huruke kidogo taurudia. Mstari mm -hmm. wa 10, 4 anasema basi Abraham akaenda kama Bwana alivyoamuru, rutu akaenda naye. Na Abraham alikuwa mtu wa miaka sabini na 75 alipotoka Harani. Huko alikoisha Harani. Unaona kwamba Ibrahimu anaondoka, anaanza sasa kutembea na Mungu kwa yale makusudi ya awali. Akiwa na miaka sabini na tano huyu ni mtu mzima sana Ni mtu mzima. Ni mtu mzima hata kama alikuwa anaishi miaka mingi kidogo kuliko sasa, lakini ni mtu mzima. Eh? Sasa kule kurekukawia ku, ku, ku, huku nyuma Mungu alishaoongea naye kuanzia mlangu wa 11 ila haituonyeshi moja kwa moja walivyoongea ila mlangu wa 12 unaoonyesha kwamba walishaoongea maksudi ya shakuwaepo sasa anayekuja kubeba yale maono sio huyu aliyetumwa Ibrahimu anakuwa ni baba yake kwa sababu so, tunaona msari wa 11 nyuma yake okay, hatuko semu ya mbali kwa hiyo ni samee hizo kwa ni rahisi kupata hii hoja alieambiwa ujumbe aliyeitwa kwa wito ni Ibrahimu lakini tunaona anayetekeleza mstari wa moja. tera akamtoa Abraham ni kama Abraham aliona kwamba ngoja ni niingie katika kivuli cha baba ndo atuongozi. Atu siko tayari kuondoka bila kumacha baba lakini huku bwana alikuwa maambia to mstari wa 12 naswa toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako toka hmm. huyo akataka waende wote na baba na mkewe na ndugu wanataka uende wote. Yaani hajajua kwamba Mungu anatafuta mtu mmoja na ma amenena naye. Leo hii wa Kristo Mungu anakuwa ametupa wito wa wokovu. Wokovu ni wa mtu mmoja mmoja na Mungu wake. Lakini mtu anataka anasema tumeokoka wote hapa. si tunapeleka injili. Eh na naamini na, tunapeleka wote injili na ninyi mnaoni sikiliza. E, mtu anakuambia wote hapa tulisha wokoka. Ukiangalia hata hawana hata udugu lakini mungu anasema namtafuta mtu mmoja na itafuta roho yako na ya kwangu mmoja moja. Usimsemee mwingine. Sasa tunaona kwamba kosa la Ibrahim, kosa Kristo ni pale ambapo tuna makusudi na Mungu. Tuna wito wa Mungu. mungu binadamu wote Mungu ametopa wa, wito wa wokovu. Lakini tunataka twende kundi. Tunataka akikawia harani na sisi tukawi naye. Paka inafika miaka 75. Yamkinu una nguvu tena. Mimi naamini kwamba huyu Isaka aliyokuja kuzaliwa Ibrahimu na miaka mia, ni, ni kujicherewesha kwa Ibrahimu. Kwa sababu kama hujaenda sehemu aliyokutuma ukatimiza uka makusudi yake, hata zimba kuyatimiza yale ambayo anataka kuyatenda. Eh, leo mtu anawaambia injiri, anakuambia niko kwenye kanisa fulani tuko wote hapa <coughs> na nani yetu. Basi. Hebu twende katika kitabu cha Yoshua, Tuele haraka kidogo Yoshua mlango ni kitabu cha sita baada ya vile vitabu vitano vinavyotoa viamsa vina kumkumbua tarati kama uko pale mimi niko pale. Yoshua Joshua shina, nene mbili, Biblia inasema ile haraka. Yoshua Joshua 24:2 Biblia inasema hivi. Nasema hivi. Yoshua akawaambia watu wote Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto maana tera baba yake Ibrahimu eh, na ni jambo jema unaposoma sura kwenye Biblia afu ukakuta sehemu ambapo roho wa Mungu ananena kwanjia ya Biblia akifafanua hiyo sehemu hiyo ni maana sasa inakuwa ndiyo maana halisi ya Mungu kwa mfano mimi nikiisoma sehemu nikakufafanulia maana maanake ni hii na mkingi naweza nikakosea lakini Mungu wa ya Roho Mungu inaweza kawa haija sio nyingi kasi kubwa. Lakini Biblia inapoanza sasa kuifafanua Biblia, hiyo ndio maana halisi Mungu alikuwa ameipa. Kwaaya nasema tusali ule wa anasema baba yetu baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori. Tulishaona Tera alikuwa na watoto wa tatu Nahori, Ibrahimu na, na Harani. Harani akafa kabla ya ya baba yake akamwacha Rutu sasa Rutu akawa analelewa na babu yake na Ibrahim pia babake mdogo naye ni baba yake na Holi wakaitumikia miungu mingine kulingana na neno la Mungu Tera huyu babake Ibrahim hakufika kwanza Kanaani alishia harani alikuwa anatimiza makusanyo yao ya kwake alikuwa huyu alikuwa anatumikia miungu mingine Ibrahimi alishaitwa na Mungu, tayari alishisikia sauti ya Mungu. Na Mimi naishaokoka, lakini tunakoje kuona naokoka wazee wazi katika mlango wa 12 na naposema naye akaletea jina la Mungu. itia jina la Yesu Kristo ndiko kuokoka. Yote atakayetea jina la Yesu Kristo atauokoka. Natoaiona hapo mbele. Kwa hiyo tunaona kwamba makusudi hoja tuangalia kwanza ni nini. Hoja ni kuchelewwa kutimiza makusudi ya Mungu au kufanya kazi aliyotuma Mungu, eh? kwa kuambatana na watu wa ambao hatuko kwenye safari moja ba, hata kama ni yako hata kama ni ndugu yako hata kama ni ni nani wako wako so biblia inasema kila mtu atasimama mbele ya Mungu wake kama nafsi yake utasema ah tulikuwa wengi hapa tulikuwa pamoja hapa na mwingine hamtakua kwenye kiti kimoja eh? kwa hiyo tunaona kwamba hoja ya kwanza ni kuchelewesha makusudi yetu mipango ya Mungu mpaka tunafikisha miaka 75 eh kwa sababu tunataka kuambatana na kila mtu na mkini hatuko safari moja huyu hakuwa kwenye safari ya ya kwenda kwa Mungu ya kwenda kwenye uto wa Mungu eh, huyu tera kwa sababu alikuwa anatumikia miungu mingine eh, na sababu hakufika alikuwa kwa anaenda eh tunaona alifia huku njiani harani kwa hiyo poja hoja kwanza ndiyo hiyo kwamba tusikauye harani tu njiani kwa kukawizwa na watu wengine eh, wa kimsingi katika vitu ambavyo anafanya wakristo eh ukiacha vitu vinavyo nyuma na nini lakini watu wanaotuzunguka waweni wa karibu waweni wa mbali mtu mwingine anaweza hata kagopa kwenda kwa mtu kwa sababu bosi wake hapendi hayo mama kwa eh, sababu so, uh, yeye yeah, anaabudu miungu mingine wewe unaogopa tu kwa hiyo tunapopata wito wa Mungu, Tunaposikia sauti ya Mungu, twarakishi tufike nchi ya kanani tusikwame hapa katikati. Tusikame hapa katikati. Mm. E, tu, tu tusome. Tuna hoja nyingi mbele, kwa hiyo nataka hii ni ifunge. Kwa hiyo so, hii si hoja ngumu kui, kui, kui kwa kweli, kwa hali ya kawaida ila ni vizuri tuithibitishe kwa maandiko. Sasa nituseme moja tuangalie sio katika kitabu cha kutoka. Sikutifungi hoja hii kwa sababu. Tushale kutoka 13:17. Biblia inasema, kutoka 13:17 Biblia inasema, kutoka 13:17 kitabu cha pili kwenye Biblia Nasema ilikuwa hapo farao alipokuisha kwa acha watu hao waende zao Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu maana Mungu alisema Wasije wakagaili watu wa watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri eh anaendelea mstari wa nane lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu wana wa Israeli wakakoea kutoka nchi ya Misri bali hali wamevasira Okay, kwa nini mfanzo ni roho kwa sababu. Nguvu yetu Mungu anasema dhaini si raha tosi na Mungu. Lakini unaona kwamba udhaifu na Mungu anajua udhaifu tu eh uzuri wake. Aliona udhaifu wetu kutokuwa tayari kutembea na Mungu wetu kwa makusudi yake unafanya watu tuchelewwe kufikia makusudi ya Mungu katika maisha. Makusudi ya kwanza ya Mungu katika maisha masha yetu wala sio kusema kwamba tupe vitu vya duniani fanye ni hivyo ndivyo anataka anasema kwa tafuteni kwanza ufaru mbinguni. Ba kushoti ya Mungu ni kwamba tuwe tutembee na Mungu. Tu, Tuolokolewe kwanza. Tulikiri jina na Yesu Kristo. Tukishakiri jina la Yesu Kristo, hiyo imetosha kutu, kutu, kutufungulia mlango wa mbinguni. Lakini sasa toke hapo tuanze kutembea na Mungu kwa karibu. Tuanze kuisikia sauti ya Mungu, eh? Sasa Kipindi chote ambacho Ibrahim alikuwa alikuwa Harani yuko njiani mpaka afikie miaka tano, Maksudi ya Mungu alikuwa ajatimia. Ndio ndio maisha ya Mkristo. Mkristo wa leo ana ana jina la Kikristo. Ana ana ana ana ana, Biblia Biblia labda ana vitabu vitabu basi lakini kile kitabu hakisomi. Hade maksudi ya Mungu. Maksudi ya Mungu anasema kila neno lenye pumzi ya Bwana linafaa kwa mafundisho. Lakini mkristo Kristo anakuwa na Biblia miaka ya maisha yake anamaliza hajawahi kusoma hata robo yake. Kama ni msomi msomi amesha soma vitabu vyote vya duniani vyote. Alfijua okay. Inadu, kidogo chuti. Lakini vitabu vingi vya duniani. Eh? Makusumi ya, mungu ya Sasa tunaona hata hapa katika kutoka Mungu anasema hawa watu walikuwa wanaenda sio mbali. Akasema ni katika njia yenye ushibiti wa kuambatana mimi au dhaifu ngoja niwazungushe miaka 40 wanafika wamezeeka wengine hawakufika ninakuomba wewe unaisikiliza tuwe na tabia ya kumwabata Mungu tufanye tusifanye Ibrahim? Ibrahim, la kama Ibrahimu unyokoona vitu alivyofanya Ibrahimu ni vikubwa lakini lakini hakuwa mkamilifu pia kwa nini kama ilivyokuwa Daudi Eh, lakini bado tuna kazi ya kujifunza kutoka katika makosa yao na kujifunza kutoka katika vitu vyao vizuri ambavyo ni vingi sana. Eh, ni vingi sana. Lakini bado tujifunze ku Unaweza kusema sasa maana yake, yake, yake ni nini? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba makusudi ya Mungu katika maisha yetu yatimie. Soma neno Mungu. Fanya kazi ya Mungu, peleka njiri eh, shindana na mwili wako huo pia. Lakini kitu cha kwanza kama uko kanisani hujawahi kulikiri jina la Yesu Kristo. Likiri likili lisikie neno lile aamini alafu likili na so unaweza huta ukalikili huko chumbani kwako maadamu umelisikia neno ume, umeliamini lakini ni vizuri ukalikili mbele za watu vilevile unasema mbele za watu mtamkini mbele za je mtu akimkiri Kristo eh, baada ya kusikia neno la na lazima hiyo inetoka sehemu fulani labda umehubiri umesikiliza kwa sababu tunatoa mahubiri mengi tuna karibu 200 na, na kitu ya video na sauti kwenye mitandao mtu ukasikia, kwa na hili kweli kuamini hivi hivi na hivi unaweza ukaingia kwenye chumba chako ukafunga mlango ukasema leo ni leo ni ndamuita Kristo alaye ambaye mbaye wakati wowote ni, niwe ni malala niwe ni niko peke yangu niwe Kristo yuko pamoja nawe unali unaliitia jina la Kristo naomba wokovu siamini katika mwingine sina hakuna jina jingine lopewa, hakuna cha Maria hakuna cha Mtume na watu gana, marabina, gani na manabii na vitu gani hao ni wataenda kazi tu lakini mwenye kutoa wakovu ni Kristo wewe ndiye unayemwamini ndiye Mungu wangu sasa baada hapo ukafanya kazi hii tutaweza kwa leo kuisha hapo tuende, tuende katika hoja e, inayofuata hoja ya pili inayofuata emptuume turudi katika mwanzo mwanzo 12 mwanzo mbili mstari ule wa wa3 Anasema nami nitawabariki wakubarikio naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa Eh, mungu anampa hizo hizo zinaitwa baraka za Ibrahim. Zinapatikana katika mrango wa mbili mstari wa tatu kitabu cha mwanzo. Lakini Mungu alizirudia mara nyingi He mtu tuliangalia sehemu nyingine kwenye mrango ule wa wa 10. Wanyaone ni kama nitaupata mara moja. Eh, kwenye mrango wa ngapi mwingine ambao amezenena zile baraka za Ibrahim? Same, same nyingine kwenye mrango wa shina mbili Eh? Kwenye mlango ule wa, wa shini na hata uh, hata mlango wa 15 tano amezitaja. Ana Mungu Mungu akinena na sisi sio kama anatuacha. Wakati mwingine najua kwamba haya jamaa yanasahau. Hayajamaa yana hofu. Hayajamaa amini, amini Anatukumbusha na mara zote uje uangalie hata maisha yetu ya kimwili. Unaweza ukawa una labda una, unashindana una na dhambi Nakupa tabu na pambana nayo. Mungu hakuacha anakuwa anakuamsha sema hii stack hiki nataka. Yaani anakuwa anasema anashika sauti yake tu. Eh 15 mwanzo tusome msali ule wa 3 Biblia anasema hivyo. Abrahamakasema eh eh ee, e, e. Okay na na, na, na nani tutaipata kwenye 10 kumina... Okay E, tutaangalia nitai, baadaye sehemu alizo alipo alipoirudia mara nyingi nyingi e, tutaiona tu tunavyoendelea kusoma kwenye kwenye kwenye kitabu cha mazoe. Lakini tunaona mara ya kwanza kabisa zile ahadi za Ibrahimu zinapatikana hapa. Mungu anasema kubariki nitambariki. Leo hii dunia nzima e, inapenda sana kusikia habari za baraka. Eh ahadi la Mungu. Na kuna na hili ninaowe kuihubiri kama somo la jumapili la kujitegemea lakini tunapoendelea kusikia sauti ya Mungu mara nyingi ni bora zaidi. Kuna kuna kuna msukumo na falsafa inayosema kwamba tuibariki, tubariki Waisraeli, uzao wa Ibrahimu ili kusudi tupate zile baraka za Ibrahimu. Hizo ndio Na leo kuna mataifa mengi, kwa mfano taifa Marekani Wanakwambia kuambia lazima tusimame na Israeli, tufanye nini ili kusudi tupate zile baraka za Ibrahimu Na leo hii makanisa mengi hasa ya, ki, ya kilokole wana e, tunatafuta baraka za Ibrahimu kwa sababu Mungu alishasema atakayekubaliki tutambariki atakaye Atakayekulaani nitamlaani. Ni kweli Mungu dicho lakini Mungu ana maana gani anaposema baraka za Ibrahimu Ninataka kusema kwamba point inayofuata ni kwamba baraka za Ibrahimu zinapatikana katika Yesu Kristo. Eh, zinapatikana katika Yesu Kristo. Hazipatikane katika Wayahudi waliomkana Kristo. Eh, na Em, em, em katika kwa hiyo pointi ya pindo baraka za Ibrahimu tunaziona na tunazipataje? Baraka za Ibrahimu ni nini? Ni, ni, ni, ni uradhi wa Mungu katika mashehetu. Ni, ni Ni Mungu kwa Mungu wetu akatujua tukamjua chukua watu wake tukatengwa na miungu na nguvu nyingine za ulimwengu huu eh hemu tuende katika kitabu cha nani na, anataka na, baraka za Mungu? Nani baraka za Mungu? Eh? baraka za Mungu zinapitia zina katika Ibrahimu. katika wewe Jamaa zote za dunia zitabarikiwa katika Ibrahimu eh katika Ibrahimu eh e. kuna sehemu nyingine ilikuwa na ndani na, kwenye mlango wa 22 eh e, okay tusome 22 na nane mwanzo wakati tunatafuta sehemu nyingine anasema hivi Mungu anaendelea kumkumbusha anafanua zile baraka zitakuja anasema hivi na katika uzao mwanzo na katika uzao wako mataifa yote ya dunia wat, watajibarikia kwa sababu umeitii sauti yangu Mungu anapenda tunapoiitii sauti yake E, na ndicho hasa ndiyo, ndiyo, ndiyo maana ya ya mtu kuwa kama Mungu Mungu ndo Mungu wako hata anamwambia Mungu Mungu wetu baba yetu Mungu wetu anafanya hivi Mungu wabariki. Mungu baba yetu lakini hawakisi sauti ya Mungu hawashikisa ukiwambia neno la wa Mungu anaakasirika anasema huyo sio mtu wangu kwa hiyo kilichofanya Ibrahimu apate hizi baraka ni kwa sababu aliti, sauti ya Mungu na anaongeza sema ana katika uzao wako mataifa yote watajibarikia na hizi baraka sasa unaona kwamba zinapitia katika uzao wa Ibrahimu azilishikwa Ibrahimu sasa inatupeleka katika kitabu cha eh, twende katika kitabu cha tuone hizi baraka za pemu zina zinatufikiaje baraka za Ibrahimu ni baraka za ni Mungu kuwa Mungu wetu soma katika kitabu cha cha um, twende kwenye agano jipya kinitasoma katika King James eh? lakini nafikiri hata kwenye kwenye Biblia ya Kiswahili nikusudi tusichukue muda mwingi katika kutafsiri lakini twende, okay twende katika Biblia ya Kiswahili tusome matendo ya mitume mlango wa tatu matendo ya mitume mlango wa tatu mstari ule wa 25 na 26 mwishoni pale mamlango wa tatu anasema hivi tano anasema ninyi mmekuwa watoto wa manabii na maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu akimwambia Ibrahimu tunaona kwamba tayari tunarudi kwenye ile mane makubaliano ya Mungu na Ibrahimu e, na alisema katika uzao wako ya btakuja kuona kwamba na uzao wote alikuwa na mzao. Utaona. Anasema hivi, "Katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa." Unakwamba hivi tumetokea zamani, tukapo nyaga jipya miaka kama 1400 baadaye, zile baraka za Mungu kupitia kwa Ibrahimu zinaendelea kutembea, zinapatikana eh, zinaendelea kukumbushiwa. Mathayo 26 anasema hivi, "Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu." Naona baba sasa tayari Hile baraka zimeanza kuunganishwa na ufufuo wa Yesu. Eh? Na Biblia nasema, agano lote la kalimi, mipango yote ya Mungu na wanadamu ilikuwa yote inakuja kuishia katika kifo na kufufuka kwa Kristo na kuutangazia ulimwengu wote msamaha kwa wote watakaowaamini kasionaona tayari inaanza sasa kuletwa katika hoja ya Yesu. Anasema mstari wa 26 anasema, Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia. Tiona hizi zile baraka zinarudi sasa zinakuwa za Yesu. Ndiyo mwenye kubariki. Eh? Kwa ku Mwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Unaona sasa hizi baraka zinatoka sasa kwa zile baraka zinazotafuta na wanakuambia tunatoka baraka zikubaimu. Wanataka vitu lakini unaona lengo kubwa ni kutuookoa, ni wokovu. Ni mm -hmm. eh, ni wokovu. Anaanza kwa kifano. Emtende mbele. Tuene katika kitabu cha cha waagalatia. Soma katika kitabu cha wagaratia ndo wanafafanua mambo mengi. Na tuiwai kutumia sana kitabu cha waagalatia baraka hoja ya pili baraka za Ibrahimu zinatufikia ndiyo, lakini zinatufikia katika Kristo. Tusome Galatia tatu. Garatia tatu karibu yote inaongeza ina, inafafanua hizo baraka za Ibrahimu ni zipi? Ambazo leo watu wanakuambia tuibariki ibariki Israeli. Tukende Israeli tukafanye nini? Tukachukwe na udongo wa Israeli. Tukajipake nini cha Israeli. Sicho Mungu anachosema. Eh? Anasema katika garatia tatu tuzianze mstari ule wa saba anasema hivi Ntaenda haraka haraka mistari mingi mingi kidogo Anasema hivi Fahamuni basi ya kuwa, wale walio wa imani hao ndiyo wana wa Ibrahimu Wana wa Ibrahimu ni, ni watu gani ni ni watu wa, walioko ndani ya Israeli au ni watu gani kurengana neno la Mungu Ni walio katika imani Na hiyo imani ni moja tu ni katika Kristo Anasema Ha, fahamuni ya tena azema ni kufahamu sio kitu lazima uambi akili Fahamuni ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu kwa hiyo ule uzao wako utabarikiwa anamaanisha hawa walio na imani tumetoka kuelewa kwamba inapitia katika Yesu Kristo kidonde lengo mstari ule wa tisa turuke ruke, kidogo anasema hivi baadhi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani Okay sasa hapa watu ambao ni uzao wa Ibrahimu lakini hawana imani katika Yesu Kristo ambao ni karibu asilimia 99 wa Yahudi wanaingia huko na wengine. Hawaingii. Hawa hmm. Lakini akiwa ni Yahudi akawa na maamini Yesu Kristo bado ndiye na anaingia. Tutakuja kuona pia hiyo huja Kwa hiyo tunaona mstari wa 9. Mstari wa 11 turuke ruke anasema hivi. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwayo haki mbele ya Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Unaona kwamba bale inaungana na ile imani. Kwa sababu so, Biblia nasema <coughs> Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwa mwenye haki. Eh, anaendelea. Mistari ule wa 14. Anasema hivi. Anasema ili baraka njiani lakini ili baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo baraka ya Ibrahim inaf, inafikia mataifa kwa kwenda Israeli. Ndiyo Inafikia e, kwa kwenda na, ku, na kubeba udongo wa taifa la Israeli. Hapana, anasema ni katika Yesu Kristo. Anasema tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Unaona kwamba ni zilikuwa ni ahadi za Mungu atakubariki ni, ni ni baraka ni ni ni, ni, ni, ni Kwa mtu ambaye hasomi biblia haweza kujua akipelekwa chochote kama na kwamba taifa la Israeli kama mkataa Yesu Kristo lakini litampokea mwingine ambaye mpinga Kristo. Kwa hiyo ni mpango tu wa dunia wa wa wa shetani, wa kwamba watu wanapitishwa wana, wana katika mlango wa, wa Israel waizoele wasioamini Yesu Kristo ambao ni karibu asilimia mia ili ushubu apotee pamoja nao na ndio njia inayoenda katika upotevu ni kubwa ni pana na wadau ni wengi. Na ni nani huko tayari kuchambua maneno kama haya? Waku tayari kusoma mpaka magazeti mpaka matangazo ya biashara kwenye magazeti. Mpaka anaweza kasoma gazeti, anasoma soma ya kwanza mpaka ya na kitu, Anasoma soma jini lilivyo lilivomtesa, jini lilipompa jini mahaba, lilivyo anapenda kusikiliza majini mahaba, halafu kesho anajimni. Limemwingia, <coughs> limemuingia Unali, wakati unalisikiliza, lakini haweza kusikiliza maneno. Hata ukimsomea kumsomea tu, unamudhi mwanadamu, Mkristo. Asilimia karibu mia ya wakristo kini tuna sema uzuani eh anaendelea twende kwenye mstari wa wazi kabisa wa sita. sura hiyo hiyo anasema 3:16 tatu Galatia 3:16 anasema basi ahadi dhilinenwa sasa hii sehemu zile ambazo Biblia huwa inaifafanua Biblia hiyo ndiyo njia pekee ya kwanza kabisa kujua Mungu alisema nini katika neno hapo awali unapopata Agano jipya likiwa linafafanua agano la kale basi hapo ndipo unapokuwa hasa unapata yale maana ya lile neno hata kama ukuliewa lakini agano jipya linatoa nuru na mwanga kwenye agano yote agano la na wakati mwingine agano lakali, linatoa mwanga kuhusu agano jipya kwa kiasi fulani kwa sababu ukisoma pamoja unajua sasa tuangalie Mungu akitumia roho wake kufafanua maana ya zile ahadi za Ibrahimu katika agano jipya eh ambayo ndio agano letu tunaloishi alikuwa ali, ali, ali na maana gani usasa 16 anasema hivi Anasema basi nilisoma galatia na 3:16 nasema basi ahadi zilizinena kwa Ibrahimu anasema na kwa mzao wake mzao ni wengi au ni mmoja mmoja ni mmoja anasema ni mzao wake <coughs> kwa hiyo ukisema mamilioni ya mabilioni wa yahudi kimsingi hawaingii kwenye mstari kwa sababu hao ni wazao anachosema ni mzao maana ya ya ya zile ahadi zilikuwa ni Ibrahimu na mzao anasema hasemi kwa wazao. Eh kabisa anaweka analinganisha, anafafanua waziwazi. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi. Eh twende tukajikunarabi Kuna rabi mmoja wa kuna rabi mmoja na nd wrong. Nasikia anapita pita anakuja hata hapa Tanzania. Sikibali zake watu wanaulizana hivi rabbi fulani anafikari nini huku? Yeye rabbi nini? hao wapo hapo mimi ni na Ibrahimu na nabzao wake Nasema hivi sura ya 16 na, na, na, na kusomo ni mstari mzito sana Anasema hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi bali kana kwamba ni mmoja kwa mzao wako anasema tena nafanani ni mzao wako sio wazao wako yaani Kristo Kristo anapatikana kwa Waisraeli ambao hawakumwamini Hapana Katika mmoja Kristo anapatikana katika Nenu Endelea. Twende mstari wa shina mbili sura ya leo. Sur, sura hii ya tatu ya ya Wagalatia. Anasema 22. Lakini aniko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi. Zile ahadi za Ibrahimu tulishasema ahadi au baraka za Ibrahimu kwa imani ya Yesu Kristo na ananiunganisha na dhambi kwamba Kristo kazi yake sio zile ahadi kawaida tunaenda kupewa hiki na hiki jua lakini hasa ni katika kuwakomboa katika kifungo cha dhambi kile anasema kwenye mstari huu eh twende mstari wa 29 wa Wagalatia 3 anasema hivi Anasema na kama ninyi ni wa Kristo kama ni watu wa Kristo anasema basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa na ahadi. Mtu siku moja ananisha nani nilihubiri kwa makao. mtu mmoja yani ana mistari husu uzuri wa Wayahudi iko kama saba tu. Ni kama imefika Mitatu, mitatu, kama mitatu, 3:4. Lakini nakuambia yani ukitaka kufanikiwa kila kitu lazima uambatane na Wayahudi. Hapana, uambatane na Kristo kuambatana na Kristo na Biblia iko wazi. Okay, bwanaweza akaamua akaambatana na wao lakini haizuii kweli ya Mungu kwamba ni katika Kristo na sio katika kingine chochote. Anasema katika mlango wa ne. Naona garatia ilikuwa imeijifafa, imeilengwa yime, kwa ajili ya kufafanui habari. O, mungu alijua kwamba kuna kutakuwa na tatizo dunia nzima. Akaona atoe kitabu kizima Sura nzima 23 mfululizo zinazofafanua hizi habari. Anasema mlangu wa 4 tusome mstari ule wa 24 na 26 anasema. 24 na 26 anasema. Ana, ana, ana inaanzia nyua kidogo lakini haitatusiwa kuelewa ila tuanze 24 anasema hivi. Mambo haya husemwa kwa mfano kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili. Mungu da kuongelea sasa habari za maagano ya, ya ya Ibrahimu hai, lakini anayofafanoze sema moja kutoka mlima Sinai Liza aro kwa utumwa ambalo ni Hajira Hajira ni mke wa Ibrahimu e, Ni mke kwa sababu mke wa Ibrahimu Halala alikuwa sana lakini mnajua kilichotokea eh sasa akamzalia Ishmaeli eh na anasema huyo nayo ni uzao wa Ibrahim katika mwili. Eh, anaendelea. Maana Hajira ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Anaanza kusema kwamba haya huku unasema haya mambo ni kama mifala. Kwa hiyo anasema kumbe lengo la Mungu kumweka Hajira na Sara na uza, na, na wazao wao wawili alikuwa anataka kuleta taswira ya rohoni na ya mwirini ndio anataka kusema. Anasema hivi, maana Msalimu 25 Galatia 4 anasema maana hajira ni kama mlima Sinai ulioko harabuni anasema huo huo mlima Sinai ulioko harabuni ambao ni, ni kitu kinacho cha kidunia duniani umelingana na Yerusalemu wa sasa Yerusalemu hiyo ya sasa eh kwa kuwa anatumika pamoja na na watoto anawaambia Yerusalem sasa ukidopsema tunaifafuta right Yerusalem mpya na nini? Ni Yerusalem kweli ndio lakini Yerusalem imejichanganya tu katika vitu vya Kimungu lakini sio ya Kimungu. Yaani anasema yuko pamoja pangoja na watoto, eh? Kama Ishmaeli alikuwa mtoto wa Ibrahim lakini hakuwa katika mpango wa wokovu wa Mungu. Na yeye angea kupona kupitia katika wokovu wa waimani lakini yeye kama yeye hakuwa uzao wa Ibrahimu kwa jinsi ya, ya wokovu. Anaendelea Haya wana msao 26 anasema bali Yerusalemu ya juu apa Yerusalemu ya juu yuko duniani huyu hapana mbinguni ni ni muungwana naye ndiye mama yetu sisi ana nataka kutuletea sasa kwamba kuna tofauti kati ya Yerusalemu iliyoko uh, Arabuni mbake kule Israeli nako ni Arabuni mataifa ya yote <coughs> eh, lakini anasema si tunatafuta ni Yerusalemu kutoka juu Amaloko ndio ndio Kristo no, no, alicho alichokuja sema naenda kuandalia mahali naenda kuwachukua kuwapeleka eh, mbinguni ambapo no, kuna Yerusalemu wa mbinguni anaendelea mstari ule wa Eh eh na sijui kama nina Okay tusome mstari wa 30 sijui kama nilikuwa sijui kuandala lakini tusome Anasema hivi Anasema hivi. Lakini anasemaje andiko? Mfukune mjakazi na maanawe kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana Ametoka kutulinganisha kwamba hajira ni vitu vya kidunia na Ishmaeli na uzawake sikupata muda wa kwenda katika undani huo. Lakini anasema Mungu anasema huwezi ukasema kwamba una, una ukarisi, ukawa na mana wa rohohi Amauti asu yake ni Isaka ni taswira na eh, na na wa, na wa mirini, ambao ni, ni na na mama yake Hajira eh hawa vikawa warithi pamoja wa Ibrahimu lazima Mungu anasema huyu lazima afukuzwe aondoke kwa lazima tufukuze huu Yerusalemu ya duniani na na, na urithi wetu kwa jinsi ya roho ya mwilini ambao picha ya Hajira ili kusudi Kristo na, na mbinguni na, na na maisha rohoni ya uweze kufanya kazi tuweze kuridhi eh na tumeona kwenye uh, ma, uh, katika matendo ya mtume 3 Mungu ali, aliunganisha moja kwa moja na wokovu pia na ndiyo hasa maana yake ya msingi eh uh, tuna tuna tunaendelea tuna msali Okay. Hakuna haja tu, tu, tuendelee tuendelee sehemu nyingine. Tu, tuende katika Warumi. hiyo hoja kwa mtu ambaye labda si si si ku, hajakuwa kuwa sana kiroho inaweza ikamsumbua. Lakini ni vizuri na nadhani na, haiwasumbui ninyi mlioko hapa. Lakini ni ni, ni, ni ni muhimu kwa sababu ndipo watu wengi wanapoanguka ndio nilango kubwa la shetani kubeba watu akifikiri anawapeleka kwa Kristo kumbe anawapeleka kwa njia ya hajira na udithi ambao sio wa Mungu. Eh, hiyo ni sehemu mimi msale mtuene katika kitabu cha Warumi mlango ule wa e, muda umeenda sana. Tutasoma sehemu tanzu tu, mtaisha. Wa, warumi tisa Warumi tisa Warumi tisa Sita mpaka nane anasema hivi. 9 mpaka 6 mpaka 8. Anasema hivi si, 6968 anasema hivi Si kana kwamba neno la Mungu limet, limetanguka maana hawawi wote wa Israeli walio wazao wa, wa Israeli wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu bali katika Isaka wazao wako wataitwa yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali watoto wa ile ahadi wa kuwa yao uzao na raghaba taa ni Mungu sasa ameanza kusema kwamba ni vitu vinavyopitia katika roho. Kwa hiyo hata Isaka na uzao wake kama uzao wake hauna imani katika Kristo unarudi katika huu uzao wa mwili. Hada maana kwamba sasa ni uzao wa Isaka wote ule ambao ulokuja kuzaa hawa wanaitwa Waisraeli. Eh Mungu anasema wote mradi umazaliwa kwa mwili lazima uzaliwe katika roho. E? E, tutaishia hapa hii hoja eh nilikuwa na mstari mingi mingine lakini Okay okay tusome sehemu moja tu labda tusome katika matayo, matayo tusome Mathayo 8 12 anasema Ni kweli na hoja nyingi katika Warumi lakini naona kama labda ni ngumu sana kwa baadhi yetu kuinua kuelewa. Ngoja niikatizie hapa. Ni mtashoma sasa wa Mathayo 8 12 Biblia inasema hivi. Mathayo 8 12 Biblia inasema hivi. Bali Anasema msaidia tuanze 11 naanze anasema hivi Nami nawaambia ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi nao wataketi pamoja na Ibrahimu naona kwamba huyu Ibrahimu hakikishwa kwamba huyu ni wa mbinguni watakaa pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalumwa wa mbinguni bali wana wa ufalumbe Watatupa katika giza la nje ndiko kuwa kilio na kusaga meno Kwa hiyo tunadai kwamba u, wa, watu watakao watatoka mbali wasiokuwa walikuwa hawana mpango wa wokovu moja kwa moja lakini wale waliokuwa wamepangwa walikuwa watoto wa Ibrahim na Isaka ni wana wafalmea, Ili handiko, na na wa ufalme hapo wanatupwa nje ile andiko na alikuwa anawaambia Wayahudi moja kwa moja na ni Kristo mwenyewe kwa alikuwa anaendelea kuongezea maana ya wokovu maana ya ya, ya, ya hadi Ibrahim na wokovu uliopatikana kwa ajili ya imani iliyoanza na Ibrahim na naomba sasa hii hoja tuifungie hapa kwa sababu unaenda twende hoja ya tatu na turudi katika kitabu cha cha mwanzo 12 pale. Eh hoja ya 3 e, ina, ina, ina na inapatikana e, hem twende mstari ule wa eh ule twende tu, nani anasema tulishafika tu, tu, tu, mstari wa 4 anasema wa 5 anasema Abraham akamchukua Sarai mkewe na rutuma e, Mwana wanduguye na vitu vyao vyote walivyokuwaamevipata na hao watu walipata waliowapata huko harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani unaona sasa ndo wanaenda kutimiza makusudi yao nao wakaingia katika nchi ya Kanani Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa mpaka Maroni ma, ma, nafikiri ndio mamle, au More na wakanani Siku zile walikaa katika nchi hiyo Bwana akamtokea Abraham akasema uzao wako nitawapa nchi hii. Unaona kwa kwamba sasa eh hii ni taswira uzao nitawapa nchi hii. Hii ya, ya, yani, ni taswira ya yaani ni baraka za kidunia lakini picha yake ni hizo baraka tulizoto kutoka za za mbinguni za wakovu, na, na, na Mungu kwa Mungu wetu. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea msalwa kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheri akapiga hema yake alikuwa na Betheri upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki akamjengea bwana madhabahu akaliitia jina la bwana manake anaendelea anathibitisha wokovu wake analiita jina la bwana no, unajua mtu anachokuwa msioamini Mungu ushafanya kila kitu lakini hujawahi kuliitia jina la bwana manake huo wokovu haujakamilika wa huyo mtu nakuta hana upinzani lakini bado anacheza cheza katika lazima asemwa uliitie jina ya bwana asemwa bwana naomba uniokope. Eh? Okay. Akahitaji akao naye msairi anasema msairi wa 9 anasema naye Abraham akasafida kazidi kuenda pande za kusini. Huyu mtu picha tu laiona alishefika pale mapapo ameitwa na Mungu. Na Mungu alisema hapa nitawapa nitakupa uzao na nini. Lakini kama anapitiliza anaendelea kusini kendele mbele anasema hivi wa kumi basi kulikuwa na njaa katika nchi ile Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda Maana njaa ilikuwa nzito katika nchi alipokuwa karibu kuingia Misri akamwambia mkewe sasa kabla akienda katika hiyo hoja ya uongo eh, <laughs> wa Ibrahimu ni uongo tumeshaona mambo ya Ibrahimu kadhaa mazuri na mabaya lakini tunaona kwamba huyu Ibrahim kwanza alichelewwa kufika mpaka nafike miaka 75 kufika Sema alipokuwa amekubaliana na Mungu kufanya eh, kufanya huduma na Mungu kuishika sauti ya Mungu. Lakini anafiga pale tu ambona anapitiliza, anaenda kusini zaidi, dalipo afika kusini eh, inaonekana kwa sababu tayari anaonekana ameshaanza kutoka katika makubaliano na Mungu. Na sema alipoweka hema na kuanza kulitejea na Mungu ametoka pale. Leo unaenda, mtu anaingia kanisani, analipokea jini, ana, anasikia kweli ya Mungu anafanya nini, baadaye anapitiliza natoka naenda, yani anaenda anaenda kwingine hakai pale pale eh ndio tashirha kwa hiyo hoja ya tunaoona eh ni tabia ya ya mkristo kama tunavyoona kwa Ibrahimu ya ya kutokutulia kwa makusudi ya Mungu ukapitiliza Ukaenda anaingia Misri na watu wengi baadaye tunaoona wanapenda kutoka katika makusudi ya Mungu kwenda kutafuta vitu fulani Anakwenda kutafuta mafanikio ya kidunia Anakwenda, kwenda eh, anaenda kutafuta anatafuta kazi anatafuta kujishibisha nafsi yake eh. wa Misri walikuwa na vile vile sio kama mimi sikukua huko na njaa njaa ilikuwa inapiga huku inapiga huku siku nyingine inapiga misi tuliona wakati wa wakati wa, wa wa Yusufu, ukiacha baraka za Yusufu lakini misi sikukua mpigwa na njaa miaka saba kwa hiyo huyu anaonekana ana yani hajatulia na Mungu kwa ufupi Alisha, huyu mtu ameisha okoka amesheritaji naao lakini hatubii akafanya makusudi ya Mungu anaenda kuitafuta eh, kuitafuta eh, dunia anaenda Misri kwenda Misri taswira yake kwenda Misri ni kwenda katika dhambi ni katika eh ya makusudi ya Mungu eh kwenda katika, nje ya makusudi ya Mungu kwa hiyo tunamwona Ibrahimu akitoka eh, akitoka ni labda niite kama hoja ya tatu na ya mwisho akitoka katika makusudi ya Mungu eh Eh ee, nini maana ya kuelekea Misri? Baada ya kuelekea Misri ni ku, ni kwenda ku, kutafuta mafanikio. Na hem tu somem ule wa wa wa kumi na, na sita Turuke kidogo nasema hivi. Naye akamtendea Brahma mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake e, sio punda wake ni punda wa kike hawa Na Gamia. Ibrahimu tayari yuko Misri. Yuko Misri alishadanganya. Kimshika alishanyanganywa anap, na mke. Lakini anakunda na mafanikio na nini? ameshatoka kule alikokuwa ameshahiitiwa na inaonekana hakukaa alikuwa kukaa baada ya kupata baada ya kufukuzwa mimi sarudi huko leo hii, tunaweza kukaa kwenye kanisa tukahubiriwa kweli tukaamua kutoka kwenda kutafuta vitu vingine tukifika huko tukifika huko tuna kuna tunarudi kwa Kristo eh hey, ndio tunaiona Ibrahim aitusome mstari ule wa wa wow, wa wow wa sura ya, ya, ya leo ya mwanzo 12 anasema hivi farao akawaagiza watu kwa ajili yake akampeleke nje na mkewe na kila alichokuwa nacho ondoka leo hii tunapotoka kwa makusudi ya Mungu tukatoka katika kanani aliyozoitia Mungu katika kweli ya Mungu katika kanisa la Mungu katika e, makusudi ya Mungu katika ukisikia sauti ya Mungu tu Unaenda duniani baadaye dunia inakurudisha Dunia inaweza kukuletea ugonjwa ukajikuta unaweza kumtafuta yule Mungu uliyokimbia kuomba uponywe. Uko kwa uponyo kwa sababu dunia itakupa ngombe, itakupa ngamia, itakupa kila kitu lakini haitakupa ule eh, uhakika na ile nguvu ya Mungu. Na ile nguvu ya Mungu Ndiyo hii, binti yuko tayari yuko radi kusilimu ili kusudi aolewe na tajiri. Ndio sio. Ndio sio. Ndio sio akina mama. Ndiyo. Binti zenu anaweza akafanya hivyo hatafanya. Hatafanya kama tutakuwa tunahubiri hii kweli. Yaani yuko radi atoke kanani aende Misri akae kwa farao Akini apa apewe hivi vitu apewe lakini baadaye farao atakurudisha kwa Mungu wako eh na atakurudisha kwa aibu ya Mkini pamoja ukisoma katika King James eh siitaji labda tuifafanue ifafanue kidogo tuirekebishe tuisaishe eh inaonekana Ibrahim alipewa mkeo akarudi lakini yule mkewe, mkewe alikuwa Mungu alileta mapigo kabla Farao hajamnyang'aya mke Ibrahimu. Eh, hii inatupa pia taswira kwamba Mungu wetu pia anajua udhaifu wetu. Ibrahimu hakukosa kwa Mungu kwa asiki kubwa. Tulishaona kwamba dhambi zote sio sawa. Eh, kuanguka kidogo katika imani, patungine utasoma neno la Mungu ndani. Haina maana kwamba ni kitu kizuri hapana. Ukianguka kidogo unaweza anguka sana. Ukikanyaga uki, uki katika shimo unaweza ukajikuta unatumikia katika mtaro. Lakini ikitokea kwa mfano hapa Ibrahimu anaonekana kidogo Mungu akamkumbuka Tusome ule mstari wa wa saba anasema hivi Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu Inaonekana Farao na Mungu hawapatani hapa Yaani kila akikifanya Farao chochote kile Mungu analeta pigo E, na nyumba yake kwa anasema nyumba yake kwa ajili ya salamu mkewe Ibrahimu Biblia King James inasema eh wende somo yule mstari nisome yule mstari inasemekana Mungu alimlinda hakunyanganywa hakunyanganywa vitu wake alipewa vyote na mke wake navyo na hakuwa amenyanganywa mke lakini alikuwa anaelekea kama asinge kuwa na asinge kuwa na nguvu ya Mungu ya, to, ya tokea nyuma ambayo sasa ndio ilikuwa inaendelea ku, kupungua kwa sababu yuko mbali na kweli ya Mungu yuko mbali na kanisa yuko mbali na sema ambayo Mungu na makusudi ya Mungu ya makusudi ya Mungu hebu jiulize mtu naenda unafanya biashara kwa faa eh <clears> hii <throat> suru biashara yako iweze kupata wateja na nini nenda wakakufalisha umesha toka katika makusudi ya Mungu. Eh, inawezekana hujamkana kabisa lakini mamlaka yako ya na, mamlaka mtu huyo yanatoka sasa sio kwa Mungu. Lakini Mungu anaonea sema huyu alishania alishaliletea jina langu. Biblia inasema tukishaliletea jina la Mungu na tumeona alishaliletea jina lako kwenye mstari wa nane. Mungu hawezi akatuacha atatupigania. Ana mpigania Ibrahimu Ibrahim alipata vitu vyake lakini anaondolewa kwa aibu anarudishwa kule Kanani kule ambako alikuwa atakwa kukaa. Eh? Hem tu mstari ule wa wa kumi na Na e ni paangalie vizuri. Mstari ule <coughs> wa sija uandaa. Eh anasema mstari wa kumi na na nane anasema hivi. Ndatausome kwenye nje anasema hivi. Hem usome kwa Kiswahili kimoyo Kimo moyo afu angalie tofauti yake na ilivyo kwenye King James anasema And Pharaoh called Abraham akamuita farao abraham and said akasema what is this that thou has done unto me umenitenda nini hiki ni, ni kitu gani ulicho nitendea wewe abraham why this thou tell me that she was a thy wife. Kwa nini uko niambia kwamba huyu alikuwa mkeo? Kwa sababu so huko alikuwa anishamambia sana sema useme kwamba huyu ni ni dada yangu, ndugu yangu. Of course Ibrahim na Sara walikuwa ndugu. Lakini uhusiano wao katika mazingira haya ilikuwa ni mme na mke kuliko kwamba wametokea kwenye ukoo mmoja. Eh, ulikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni uhusiano mdogo kuliko mme na mke. Eh, arashela 19 why said thou? Kwa nini ulisema she is Mais sister, kwa nusema ni dada yangu. So I might have taken her to me to wife. Hivyo ningeweza kuwa nimemchukua kawa mke wangu. Ningeweza anasema yaani manake kabla haja mchukua um, kuwa mke wake amnyang'a Ibrahimu mapigo ya Mungu anaanza kumpiga farao. Manake Mungu alamkumbuka mtu wake. Emre tumkopeshe Mungu. Tumkopeshe Mungu masikio yetu. Tumukombeshe Mungu imani zetu na mioyo yetu. Tumukombeshe ili ukusudi hata tutakapokuwa tuko kwenye adha. Hapa Ibrahimu alikuwa hana chochote. Alikuwa hada ufu. Hapa ni Mungu tu aliemtekania. Bila Mungu Ibrahimu hayakuwa anaweza, angeza hata kuuawa kwa sababu baada alichokuwa na kiogopa kishagundulika. Wakaenda kumuua sema unaona sasa? Lakini kwa sababu kwa kuna nguvu ya Mungu na mkono wa Mungu na mapigo ya Mungu zidi adui zake, zidi adatesi wake anabaki salama. Anabaki salama. Eh? Eh, eh. tunapo tunapo, tunapo mwacha tunapoondoka kanani, tunapotoka katika uwepo wa Mungu, tuna kwa ajili ya kutafuta mafanikio pingine, kwa ajili ya kwenda Misri, tunakosa ulinzi. Eh, ulinzi aliopata Ibrahimu eh na na, na msaada aliopata kwa Mungu eh ni ni ni, kwa, ni neema tu ya Mungu lakini alikuwa hana haki hiyo na sifitegemee. Hem tuende katika kitabu cha agano Jipya na tunaelekea sasa kufunga. Tuelekea katika agano Jipya Mlangu wa wa 1 Timotheo, Timotheo wa 2. Timotheo wa 2. Hii ni kama ni kama maonyo. Mungu anatukonya. Tusitoke katika makusudi. Tusitoke kwenda Misri. Ni kwenda mimi silitafsira yake muda wote ni kwenda kwenye dhambi, ni kwenda mbali na Mungu, ni kwenda kwenye giza. Eh. Eh, wakati Mungu anashoambia hapa ndipo napo utakapobarikiwa. Hem eh, tuende katika Timotheo wa, wa, wa pili, mlango ule wa wa mwisho wa Timotheo wa pili. Nao ni mlango wa 4. Timotheo wa pili 4 anasema hivi. Mstari tusome wa kumi, anasema hivi. Kwasii tisa, anasema hivi Jitahidi kuja kwangu upeshi Paulo anasema anamwambia Timotheo Maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa akasafiri kwenda Misri unazo kasema Aliondoka akatoka katika Makusudi lakini huyo anaonekana alienda Tesalonike Yaani hakwenda kwa makusudi ya ya, ya alienda kwa ajili ya ulimwengu wa sasa Alienda kutafuta mafanikio. Alienda kuishibisha eh kushibisha njaa yake. Eh alienda kushibisha njaa yake. Eh tusiwe pia wa kumwacha Mungu hata kama tuko kwenye tabu eh, tu, kwa sababu tu tunataka kuifurahisha miili yetu. Kuna mtu mmoja twende katika tutagusa tuta, tuta, tuta mistari kama miwili agano jipe na gano la kale tukao tutafunga. Hem tuende katika manzo 25. Mwanzo 25 tuangalie mtu aliyewahi aliyokuwa mwepesi wa ku kuishibisha njaa yake yalimkuta Mwanzo 25 32 Eh Mwanzo 25 32 Biblia inasema hivi Esau akasema Tazama mimi niko karibu kufa itanifaa nini haki hii ya uzazi Yakobo na Esau Esau yuko ana yuko, yuko ravi kupoteza haki yake ya Mungu Mungu alikuwa amempa kuwa mzaliwa wa kwanza Lakini akapata njaa ya siku moja alikuwa hana uwezo hata kufunga huyu mtu Huyu Ibrahimu njaa alioikuta inampeleka kwenda kudanganya kule kusini na anafukuzwa na Mungu tu anamsaidia huko hii taswira inoonekana katika wajukuu zake Ibrahim eh inakuja kwa Esau Esau anasema mimi ninafai ndio hii mtu anasema anaweza kawa ni binti au hata kijana hasa binti kwa sababu katika kuolewa anaweza ni rahisi na vitu anasema tazama uokovu utanisidia utaenisaidia nini si kwa nini kwa nini sieni nikachukue nikaenda nika, nika, nika katika zile mali za yule mtu Eh Ibrahim alikuwa anataka mali za Misri. Esau es, es, alikuwa anataka chakula aweze kuishibisha nafsi yake. Eh Dema tumetaka muone anamwacha Mungu, anaacha utumishi, ana kwenda Cesaruki. Labda anaenda kufanya biashara kwa. Leo hii mtu yuko radhi anakuambia nimepata kazi sudani Hana uhakika hata wakupata kanisa. Huku alipokuwa Tanzania alikuwa na kazi. Lakini anaenda Sudani, anakuambia 100% karibu tisa Hakuna kanisa ni wa ni waislamu. Wa, wa mtu yuko ndani kuchagua chochote kile kufata kazi popote pale. Mtu yuko ndani kuhamia mpaka eh, labda anakuambia kuna mtu mmoja tuko tunafanya naye ofisini, alienda alienda Iraq. Alipata kazi katika shule ya tiba ya Iraq. Eh? Na Tanzania alikuwa kazi. Unakuta labda tofauti ni dola labda 1500. Shilingi kama milioni moja Sawa. Ni hela nyingi. Leo hii mtu ko rada aende Misri aende popote pale, anasema kwani ina faida gani kuwa katika ukovu? Na kuomba niliseme katika sasa katika muktadha wa uchanya. Uchanya. Muktadha wa uchanya ni nini? Katika hali ya kutenda vitu ambavyo ni vya kutupa faida. Usiwe mwepesi moyepesi unaesikia kutoka mbali. Wewe unaesikia kutokea hapa. Na mimi mwenyewe mm. naye nena. Usiwe mwepesi wakwenda kufanya uchaguzi wa mambo yako ya mwilini kwa gharama ya kweli ya Mungu inakopatikana. mtu yuko ndani popote pale hajari kwamba atakuta kanisa atakuta neno la Mungu atakuta nini ili anachokifata ni kuweza kushibisha nafsi yake amina, amina. amina. tunaelewana eh hivi tumeanikwa kushubi tu vitu vitu onye eh mtu yuko kuacha familia yake anawaambia bwana mimi kuna kuna wamama fulani ninawajua anaacha mtoto wa ni wao namjua moja aliwae kuacha mtoto wa mwezi chini ya mwezi mmoja eti kwa vile tu kapata scholarship kwenda Ulaya kwenda kunani emli niulize hiyo degree yake na mtoto wa mwezi mmoja kwa kwa Mungu kipi kina uzito mtoto Okay, mtu anaacha sehemu yake ya kanisa linalomlisha kweli ya Mungu, anaenda popote pale bila hata kuuliza kuna kanisa. Unamwombe, "Kama unataka sehemu, anza uulize kwamba je kuna kanisa linalozoitanisha chakula cha Hata unaohama tu unamwambia, "Mimi natoka hapa, rudo na labda e, mji sehemu nyingine ya mji mbali ya, ya hapa." Angalia una uwezo wa kuendelea kulishwa. Usiweke kitu umefika Misri. Mimi nakwambia ni vizuri kupanga makazi yetu kwanza kwa kuangalia roho zetu zitakula au hazitakula baada ya hapo tuangalie je mwili unaweza kula au hauna Esau aliangalia kwanza mwili wake Ibrahimu anaangalia kwanza njaa yake Dema anaangalia kwanza biashara zake akaenda Tesalonika akamwacha Paulo kazi ya Mungu ikadorora wanasituishi hapa Mungu anatutaka tuweke kipao kwanza Hakuzirisha nafsi zetu rau zetu kabla ya kwenda Misri tubaki katika makusudi ya Mungu hata kama kuna njaa inato ina, ina, ina, ina tutafuta Mungu atatulisha atatushibisha hiyo njaa ilio uh, hiyo, shibe iliyoko kule Mungu anaweza kageuza kaiitoa kule unao kwa ifuata akakuletea huku ambako unakaa katika makusudi yake Baba tunakushukuru na fadhili zako Asante kwa ajili ya neno lako siku ya leo Asante kwa kusajili kwa hili ndomba neno hili Mungu likaendelea kuleta nuru katika maisha yetu Santa Mungu wetu kutulisha. bariki watu wako tunapotawanyika mahali hapa na utukusane tena wakati mwingine kwa jinsi ninavyokupendeza. Kristo tunakushukuru katika jina la baba, na mama, na Roho Mtakatifu. Tunaamini okay. Amen.